безглуздою і страшною порожнечею. Як могла вона замінити той гладкий дах Всесвіту, про який говорила їхня релігія? Вони свято вірили, що цей дірявий дах чудово гладкий на дотик. Він зрозумів, що його пояснення ображають їх, і, відмовившись від такого підходу, спробував показати їм практичну цінність зору. Якось уранці, він побачив, що Педро по дорозі, що називалася Сімнадцятою, прямує до центральних будинків, побачив здалеку, коли сліпі ще не могли почути або відчути того, хто йде, і сказав їм, «Скоро Педро буде тут». Один старий заперечив, що Педро нічого робити на сімнадцятий дорозі, і тут, ніби на підтвердження його слів, Педро звернув на десяту і квапливо попрянував назад до окружної стіни. Ануніса підняли на сміх, коли Педро так і не прийшов, і потім, коли він бажаючи виправдатися, насів на Педро з розпитуваннями, той усе заперечував, сміючись з нього в обличчя, і з того часу вони стали ворогами. Потім він умовив їх, щоб йому дозволили пройти луками весь довгий шлях по пологому схилу до самої стіни, і щоб його супроводжував один з них а він буде описувати йому все, що робиться в селищі між домами. Він бачив, як дехто входив і виходив, але те, що вони вважали значним, відбувалось всередині або позаду безвіконних будинків. Все те, що вони самі помітили для перевірки, а цього він не бачив і не міг описати їм. І ось, коли він зазнав поразки, а ті не втримались і висміяли його, він і вирішив звернутися до сили. Йому спало на думку схопити лопату, повалити двох-трьох із них на землю і в чесній боротьбі довести їм перевагу зрячого. Наслідуючи своє рішення, він уже схопив лопату, і тут він дізнався про себе щось для нього самого несподіване, що він просто не може холоднокровно вдарити сліпо. Він зупинився в нерішучості і зрозумів, від сліпих не сховалось, що він схопив лопату. Вони насторожено схилили голови на бік і, наставивши вухо, чекали, що він зробить далі. «Поклади лопату!» – сказав один. Інун'єса охопило почуття безпорадності та огиди. Він мало не послухався. Тоді він відкинув одного прямо до стіни будинку і стрім кинувся повз нього геть з поселення. Він перетнув луг залишивши за собою смугу прим'ятої трави і сів на край однієї з незлічених доріжок. Він відчував деяке душевне піднесення, як кожен на початку боротьби, але більше збентеженість. Він почав усвідомлювати, що з людьми нижчого духовного рівня, ніж ти сам, навіть боротися спішно не можна. Він побачив здалеку, що по всій вулиці чоловіки виходять із будинків, озброєні лопатами та кілками, і рухаються до нього широким строєм по кількох доріжках одразу. Посувались вони повільно, перемовляючись між собою, і багато разів весь загін раптом зупинявся, сліпі поводили носами та прислухались. Коли Нуніс побачив це вперше, він засміявся, але потім йому стало не до сміху. Один сліпець почув його слід на сирій траві і пішов за ним, нагинаючись і навпомацьки перевіряючи дорогу. Хвилин п'ять Нуньє стежив за повільним просуванням загону. Потім його спочатку невиразне бажання щось викинути і показати себе перейшло у шаленство. Він схопився, зробив кілька кроків до окружної стіни, обернувся і пройшов трохи назад. Ті вишикувались впівколо і замерли, прислухаючись. Він теж зупинився, міцно стиснувши лопату в обох руках. Чи не напасти на них? Кров стукала в нього в ухах, відбиваючи ритм приспіву «У країні сліпих і кривий король». Напасти на них? Він озирнувся на високу неприступну стіну позаду. Неприступну через гладку штукатурку. Але всюди прорізану безлічу хвірток і на ланцюг переслідувачів, що наближався. Їм на допомогу із села виходили тепер і інші. Напасти? «Богота!» – крикнув один. «Богота, де ти?» Він ще міцніше стиснув лопату і пішов лугами назад до села. А сліпі, тільки зробив крок, зараз же рушили на нього. «Я поб'ю їх» якщо вони зворушать мене, – сказав він. – Бачить, Бог, поб'ю! І він голосно закричав. – Гей ви! Я робитиму у вас в долині все, що захочу! Чуєте? Робитиму, що хочу, і ходити, куди хочу! Вони швидко насувались на нього, навпомацки, але все ж таки дуже швидко. Це було дуже схоже на гру в піджмурки, тільки на виворіт. Очі зав'язані у всіх, крім одного. «Тримай його!» – крикнув хтось. Нунь'яс побачив, що вже охоплений дугою широкого незамкненого кола переслідувачів. «Пора!» – раптом відчув він. «Пора діяти рішуче і швидко!» «Ви не розумієте!» – крикнув він голосним голосом, який мав звучати міцно і владно, а пролунав надірвано. «Ви сліпі, а я зрячий! Залиште мене!» «Богота, поклади лопату!» І не ходи травою. Останній наказ, жахливий у своїй ввічливій поблажливості, його підірвав. «Я вас понівечу!» заривів він, захлинаючись від сказу. «Бачить Бог, я понівечу вас! Залиште мене!» Він побіг, толком не знаючи, куди тікати. Спершу він побіг від найближчого до нього сліпого, бо бридко було б його вдарити. Потім зупинився, Зробив ривок, щоб уникнути їхніх рядів, що змикались все тісніше. Метнувся було у широкий проміжок, але двоє сліпих, відразу почувши наближення його кроків, кинулись один до одного. Нунья скинувся вперед, побачив, що його зараз схоплять, і... стукнув лопатою. Почувся глухий звук удару по руці та плечі, людина впала, заволав від болю, він пробився. Тепер... Він був знову біля будинків, а сліпі, розмахуючи лопатами та кілками, гасали туди-сюди з якоюсь розсудливою стрімкістю. Він почув за собою кроки, почув якраз вчасно, бо побачив здоровенного хлопа, що винісся вперед і мітив у нього на слух. Він розгубився, жбурнув у супротивника лопатою, промахнувся на цілий ярд, закрутився в юном і побіг геть з криком шарахнувшись від іншого сліпця. Жах охопив його. У несамовитості він кидався туди-сюди, вивертався, коли в тому не було потреби, і, кваплячись, дивитись одразу на всі боки, спотикався. Була секунда, коли він, спіткнувшись, розтягнувся на землі, і вони чули його падіння. Далеко попереду, в окружній стіні, виднілася відкрита хвіртка, і це було як просвіт в небо. Він кинувся до неї стрімголов. Він навіть не озирнувся жодного разу на переслідувачів, поки не досяг її хвіртки. Хитаючись, він пройшов мостом, видерся вгору по скелях, наподив іжах молодої лами, яка одразу поскакала від нього, і ліг, задихаючись, до лілиць. Так закінчився його заколот. Два дні і дві ночі. Він провів за стіною долини сліпих, без їжі та даху над головою, і розмірковуючи про отриманий ним несподіваний урок. У ході своїх роздумів він не раз, з дедалі гідшою іронією, повторював невиправдане прислів'я «У країні сліпих і кривий король». Він думав найбільше про те, як йому здолати і підкорити народ сліпих, і все ясніше розумів, що це для нього неможливе. У нього немає зброї, а видобути її тепер буде дуже важко. Отрута цивілізації проникла навіть у його рідну Боготу, і отруєний нею, Нуньєс не міг змусити себе піти і вбити сліпого. Звісно, зробив він це, він потім диктував би свої умови, загрожуючи народу сліпих поголовним винищенням. Але ж не можна людині не спати, і рано чи пізно, коли вона засне. Він пробував також шукати їжу, там серед сосон, ховатися під сосновими гілками від нічного холоду і подумував, як би зловчитись і зловити ламу, щоб потім якось її вбити, прибити чи що каменем і отримати таким чином хоч м'ясо. Але лами видно запідозрили в ньому ворога, дивились на нього недовірливими карими очима і плювались коли він підходив ближче. На третій день у нього почалась лихоманка, і страх охопив його. Зрештою, він приповз до країни сліпих із наміром укласти мир. Він повз уздовж каналу і кликав, доки до воріт не вийшли двоє сліпих. Він вступив із ними в переговори. «Я був божевільний», – сказав він, – «але я тільки недавно створений». Це їм сподобалось. Він сказав, що став тепер розумнішим і кається в своїх провинах. І тут, несподівано для себе, він розплакався, бо був слабкий і хворий, але вони це вважали за добрий знак. Його запитали, чи вважає він, як і раніше, що вміє бачити. Ні, сказав він, то було безумство. Це слово нічого не означає, менше ніж нічого. Його спитали, що в нас над головою. На висоті десятьма-десятьом людським ростом над світом простягається дах, кам'яний дах, гладкий-пригладкий. Він знову істерично заплакав. Не питайте більше ні про що, дайте мені спершу поїсти, чи я помру. Він чекав жорсткого покарання, але сліпі вміли виявляти терпимість. Вони побачили в його заколоті лише новий доказ того, що він недоумкуватий і стоїть на нижчому ступені розвитку. Його просто відшмагали і наказали йому виконувати найважчу чорну роботу, яка тільки знайшлась. І він, не бачачи як інакше заробити свій хліб, покірно робив те, що йому наказували. Кілька днів він був хворий, і вони дбайливо доглядали його. Це полегшило йому тяжкість підкорення, але його примушували лежати в темряві, що було для нього великим поневірянням. Сліпі філософи Приходили до нього, говорили про низький рівень його розвитку і так зрозуміло докоряли за його сумніви в кам'яній кришці, яка закриває коробку їхнього Всесвіту, що він сам ледь не став вважати себе жертвою мани, не бачачи над собою цієї кришки. Так Нуньєс став громадянином країни сліпих. Мешканці її вже не зливались до нього в однорідну масу, а набули в його очах своїх індивідуальних особливостей – тим часом як світ за горами ставав все більш далеким нереальним. Тут, у новому житті, був його господар Якоб, добродушна людина, якщо її не дратувати. Був племінник Якоба Педро і була Медіна Сароте, молодша дочка Якоба. Її не дуже цінували в світі сліпих, тому що в неї були точені риси обличчя, і їй бракувало тієї приємної округлої гладкості, яка становить для сліпого ідеал жіночої краси. Але Нуньєс від початку знаходив її красивою, а тепер вважав найкрасивішим створінням на землі. Її зімкнені повіки не були впалими і червоними, як у інших в долині. Здавалось, вони можуть будь-якої миті знов піднятися. І в неї були довгі вії, що вважалось тут потворним. Голос її, насичений і звучний, не задовольняв чуйного слуху жителів долини. Ось чому вона не мала нареченого. Настав час, коли Нун'є спочав думати, що якби вона стала його дружиною, він покірно залишився б у долині до кінця своїх днів. Він спостерігав за нею, шукав нагоди надати їй найменшу послугу, і ось він помітив, що вона тягнеться до нього. Якось на святкових зборах вони сиділи поряд при слабкому світлі зірок і слухали тиху музику. Він торкнувся її пальців і наважився їх потиснути. Вона тихенько відповіла на потиск. Одного разу, коли вони обідали в темряві, він відчув, що її рука обережно шукає його руку. І тут якраз вогонь спалахнув яскравіше, і він побачив вираз ніжності на її обличчі. Він почав шукати розмови з нею. Якось у місячну літню ніч він прийшов до неї, коли вона сиділа і пряла. У сріблясному світлі вона сама здавалась сріблястою та загадковою. Він сів біля її ніг і сказав, що любить її, і сказав, якою вона йому здається гарною. У нього був голос закоханого, він звучав з ніжною повагою, майже благоговійно, а вона ніколи до того часу не знала чоловічої уваги. Вона не дала йому відповіді, але було ясно, що його слова їй приємні. З того часу він розмовляв з нею за будь-якої нагоди. Долина стала для нього світом, а світ за горами, де люди жили в світлі сонця, здавався йому тепер чарівною казкою, яку він колись нашіптуватиме їй на вухо. Дуже несміливо й обережно він намагався заводити з нею розмову про зір. Зір здавався їй поетичною вигадкою, і вона винувато слухала описи зірок і гір і своєї власної ніжної місячно-білої краси, ніби слухати це було злочинним потуранням. Вона не вірила, розуміючи лише наполовину, але відчувала незрозумілу радість, але йому здавалося, що вона все розуміє і вірить всьому. Його любов стала менш благоговійною і більш сміливою. Він вирішив просити дівчину в дружини, у Якоба і старішин. Але вона боялась і відтягувала, доки одна з її старших сестер не випередила їх і сама не повідомила Якобу, що Медіна, Сароти та Нуньєс люблять один одного. Думка про одруження Нуньєса на Медіні-Сарото викликала спочатку сильні заперечення – не тому, щоб дівчину дуже цінували, а просто тому, що Нуньєса вважали істотою особливого роду, ідіотом, недорозвиненою людиною, що стоїть нижче за допустимий рівень. Сестри злісно противились, казали, що дівчина накличе цим ганьбу на всю родину. А старий Якоб, хоч і був по-своєму схильним до незграбного слухняного раба, та тільки хитав головою і твердив, що це неможливо. Молодь. Люто шаленіла від думки про псування раси, а один хлопець так розійшовся, що грубо вилаяв Нуньєса і вдарив його. Нуньєс не залишився в боргу. Вперше за довгі дні йому довелось переконатися, що зір і в сутінках може надати перевагу. Після цієї бійки ніхто більше не мав бажання піднімати на нього руку. Але шлюб все ще визнавали немислими. Старий Якоб... Мав ніжність до своєї молодшої дочки і засмучувався, коли вона плакала в нього на плечі. Зрозумій, моя рідна, він же критин. Він марить наяву. Він нічого не вміє робити до ладу. Знаю, плакала Медіна Сароти, але він зараз кращий, ніж був. Він стає все кращим. І він сильний, любий тату, і добрий, сильніший, і добріший за всіх людей в світі. І він любить мене. І я, тату, теж його кохаю. Старий Якоб був в розпачі. Бачачи, що дочка невтішна, та ще й, і це ще більш обтяжувало його горе, ну ніс був йому до душі. І ось він пішов і сів в темному без вікон залі рад серед інших старішин, стежачи за ходом обговорення, і вчасно ввернув. Він тепер кращий, ніж був. Може статись що одного прекрасного дня він стане таким же розумним, як і ми? Згодом, через деякий час, одного примудрого старійшину осяяла думка. Серед свого народу він мав славу великого вченого, лікаря, і мав філософський винахідливий розум. І ось у нього з'явилась спокуслива думка вилікувати Нуніса від його дивацтв. Якось у присутності Якоба він знову перевів розмову на Нуніса. «Я обстежив Боготу», – сказав він, – «і тепер справа стала для мене зрозумілою. Я вважаю, що він виліковний». «Я завжди на це сподівався», – відповів старий Якоб. «У нього пошкоджено мозок», – сказав сліпий лікар. Між старішинами пройшов схвальний гомін. «Але ж питається, чим пошкоджено?» Старий Якоб важко зітхнув. «А ось чим?» – вів далі лікар, відповідаючи на власне запитання. Ті дивні придатки, які називаються очима і призначені створювати на обличчі приємну легку западину, убоготи вражені хворобою, яка й викликає ускладнення в мозку. Вони у нього сильно збільшені, обросли густими віями, повіки на них сіпаються, і від цього мозок у нього постійно роздратований, і думки не здатні зосередитись. «Ось що?» – здивувався старий Якоб. «Ось воно як!» «Гадаю, я цілком можу стверджувати, що для його повного лікування потрібно зробити зовсім просту хірургічну операцію, а саме видалити ці дратівливі тільця. І тоді він видужає?» «Тоді він цілком одужає і стане зразковим громадянином». «Хай буде благословенна наука!» Вигукнув старий Якоб і відразу пішов поділитись з Нун'єсом своєю щасливою надією. Але його вразило, як нерадісно прийняв Нун'єс його добру звістку. «Як послухаєш тебе, може здати, що ти зовсім не думаєш про мою дочку?» Звернутися до сліпих хірургів Нуньєса переконала Медіна Сароти. «А ти? Ти ж не хочеш?» – спитав він, – щоб я втратив зір. Вона похитала головою. «Зір – це мій світ!» Її голова поникла. «Є гарні речі на світі, маленькі гарні речі, квіти, лишайники серед скель, далеке небо з хмарами у ньому, і заходи сонця, і зірки, і є на світі ти. Заради тебе одної варто мати зір, щоб бачити твоє миле, ясне обличчя, твої лагідні губи, твої дорогі, гарні руки». Складені на колінах, і моїх очей, які ти підкорила, моїх очей, які прив'язали мене до тебе, моїх очей вимагають оці ідіоти. Щоб я торкався тебе і чув, і не бачив більше ніколи. Щоб я пішов під ваш дах з каменю, скелі і мороху, цей жалюгідний дах, який придавив ваші думки. Ні, ти ж не хочеш, щоб я погодився на це». У ньому заворушився образливий сумнів. Він замовк, не наполягаючи на відповіді. «Іноді...» – почала вона. «Іноді мені хочеться...» – вона замовкла. «Так...» – сказав він з тривогою. «Іноді я хочу, щоб ти не говорив таких речей». «Яких?» «Я розумію, що вони гарні, ці твої фантазії. Я люблю їх, але тепер...» Він похолов. «Що ж тепер?» – тихо спитав він. Вона мовчала. «Ти хочеш сказати, що я, можливо, стану кращим, якщо...» Він швидко зважив все. У ньому кипіла злість. Так, злість на дурну долю, але разом з тим заворушилось лагідне почуття до дівчини, який не дано його зрозуміти. Почуття схоже на жалість. «Люба!» – прошепотів він, і її раптова блідість показала йому, як сильно щиро рвалась вона до того, чого не сміла висловити. Він обійняв її, поцілував у край вуха, і хвилину вони сиділи мовчки. «Якби я погодився!» – сказав він тихо-тихо. «О, якби ти погодився!» – твердила вона крізь сльози. «Якби ти згодився!» За тиждень до операції, яка мала підняти його з рабства і приниження до рівня сліпого громадянина, Нуніз зовсім втратив сон. У теплі сонячні години, коли інші мирно спали, він сидів у роздумі або безцільно блукав по луках, намагаючи повернути ясність своєму сум'ятому розуму і зробити вибір. Він дав свою відповідь, дав згоду, але в душі... Все ще не наважився. І ось минула робоча пора, сонце піднялось у славі своїй над золотими вершинами гір, і почався для Нуньєса останній день світла. Він пробув кілька хвилин з медіною Сароте, перш ніж вона пішла спати. «Завтра, – сказав він, – я більше не бачитиму». «Любий, – відповіла вона і міцно, як могла, стисла його руки» тобі буде лише трохи боляче, – сказала вона, – і ти пройдеш через цей біль, ти пройдеш через нього, коханий заради мене. Дорогий, якщо серце жінки і все її життя можуть бути нагородою, я винагорожу тебе. Мій любий, мій добрий, із ласкавим голосом, я винагорожу тебе. Жаль до себе і до неї заполонив його. Він обійняв її, припав губами до губ, і востаннє зазирнув у її тихе обличчя. «Прощавай!» – прошепотів він дорогому своєму видінню. «Прощавай!» І потім мовчки відвернувся від неї. Вона чула його кроки, що повільно віддалялись, і було щось у їхньому ритмі, що змусило її нестримно розридатись. Він збирався просто піти в самотнє місце, на посипаний білими нарсисами луг і побути там, поки не настане година його жертви. Але підняв очі і побачив ранок. Ранок, подібний до ангела в золотих обладунках, що сходить до нього по гірських кручах. І здалося йому, що перед цією величу він сам і цей сліпий світ у долині, і його кохання – все лише Гедота і гріх. Він не звернув бік, як збирався а пішов уперед, за окружну стіну, вгори, і очі його були весь час прикуті до залитого сонцем льоду та снігів. Він бачив їхню нескінченну красу, і думки його перенеслись до того життя, від якого тепер він мав навіки відмовитись. Він думав про великий вільний світ, з яким був розлучений, про рідний свій світ, і перед ним постало видіння нових гірських схилів, далечінь за далечінню, і серед них богота, місто різноманітної живої краси, вдень близький велич, вночі осяяна таємниця, місто палаців, фонтанів, статуй та білих будинків, красиво розташоване в самому серці далечині. Він думав про те, як за якісь два-три дні можна дійти до нього гірськими ущелинами, з кожним кроком підходячи все ближче до його жвавих вулиць та проспектів. Він думав про те. Як довго можна йти річкою від великого міста Боготи у великий величезний світ? Через міста та села, через ліси та пустелі, іти день за днем швидкою річкою, поки береги не розступляться і не попливуть, піднімаючи хвилю, великі пароплави. І тоді ти досягнеш моря, безкрайнього моря, з тисячею островів, ні, з тисячами островів, і невиразно видимими вдалині кораблями, що ходять і ходять невтомно по широкому світу. І там, незамкнене горами, ти побачиш небо. Небо не таке, як тут, не диск, а купол бездонної синяви. Глибина глибин, у якій пливуть круговими своїми орбітами зірки. Все пильніше вдивлялись його очі в кам'яну завісу гір. Якщо, наприклад, піднятися цією балкою, а потім ось по тій розколені, то вийдеш високо серед тих кострубатих сосунок, що розбіглися там по уступах скель, збираючись все вище і вище над ущелиною. А потім? Мабуть, можна вилізти на той насип. Потім якось видертись по кам'яній стіні до кордону снігів, і якщо та розселена непрохідна, йому послужить, можливо, інша наступна на схід. А потім? Потім вийдеш на сніги, що горять бурштином на півдорозі до вершин тих прекрасних пустельних висот. Він глянув через плече на селище, потім повернувся і довго пильно дивився на нього. Він думав про Медіну Сароте, і вона тепер була маленькою та далекою. Він знову повернувся до гірських стін, якими зійшов до нього день. Потім... Дуже обачно почав лізти вгору. Коли сонце схилилось до заходу, він вже не дерся. Він був далеко і дуже високо. Його одяг був подертий, руки в крові, тіло все в синцях, але він лежав спокійно, і на його обличчі була посмішка. Звідти, де він лежав, долина здавалась ямою, що сягала майже милі вниз. Вечер уже стелив туман і тіні, хоча вершини гір навкруги були світлі і вогняні, а скелі поряд з ним у кожній своїй частці напоєні були тонкою красою. Прожилка зеленої руди бігла сірим камінням, спалахували тут і там грані кристалів, дрібний померанчевий лишайник вив тонкий візерунок навколо його обличчя. Ущелину затопили глибокі таємничі тіні, Синьова згустилась в темний пурпур, пурпур -пур в темряву, а на горі розпростерлася безмежно широчін неба. Але він більше не дивився на цю красу він лежав нерухомий, усміхаючись, ніби задоволений тим, що вирвався з долини сліпих, де думав стати королем. Захід сонця відгорів, настала ніч, а він все лежав, примирений і задоволений під холодними світлими зірками.